Hantzegoen, erreka ondoko ermitako ormetan. Amalau geltoki. Eriotzarako, amabi. Esperantzarako eta garaipenerako, bi. Egurtailatuzko geltokiak. Eta banan-banan bisitatzen zituzten, andre Zaharrak. Espainirekiak eta egurraren erantzun isilla. Isilla. Barka menezko hitzak bezala Patxi ezkiaga luz ratella tuan zaku alepuan ala ibil liberalde aurrengoneguan mm, antza bai ilusio... Tagaltza handi Tagaltza handi apelli du adet goni ene jaura Has su nola elduzea ba onaino. Jarraka jarraka, auto xarrean. <tira -titation> Gaurko liburu protagonista, nola eldu naizni onaino. Katalin Minerrek 2017an argitaratua. Ba, galtza hondiekin edo galtza hondirik gabe, gaur gurean, solaserako prest, kaitalin, miner. Billa, eta gu irrikitan, eh? nola eldune ez nio naino liburuaz, izketan aritzeko kaitalin ekin. Portzertu egaitz, kaitxota ongetorri. Eskarrik asko eta baita zuri ere. Itakara. Itsarena hots, ekaitz eta idate goikotzea, teklatzen mailan, leder. Ostetan begi stattusi tiet. Irabilgirekin terraza bat egiten dagon. Barkintzen an ditzia Zer... Elurrateiatuan urrateia tua Zakua lepuan ibili biarko Eka hitz nork utzi behar du alde batera Euskaldun jendea, elurrak? Ez dakit inork ez luke utzi beharko eta ez erker ez. Bakarre bat dantzan da bain, musika huen zunda? Ala beharko luke, hotzak pixka bat hartintzeko. Bakarren Bakarrin batantzan ari alda, heldurra teiatuan kantu entzun <laughs> da Jose. Ez zakiz, agian nere antzi momentu honetan nere barneekirioak eta fisika bate eh, urduri chamar, eh, ala cuego de bat ez da erabat bat bintzate ohitzen eta eta hoeiek ba, ba, ez baldin badira, ba Etxeko txikiaz ari nintzeni. Ni? Etxeko txiki hori badiri, beramonekin jolasean eta oso lasai eta oso pozik gustora. Xabelia, zen, gorputza... Gaurko argazkia, gaurko irudia izan zitekeen zuri, zuri, zuri kolorekoa. Ez da getala, den? Bai, bai, bai, orti, orti dator, ez? E, azken bolara honetan e, aukera edarra izaten adikea, meintzat elurre maite dugun ontzat ba, elurraz e, gozatzeko eta zapalduz e, gozatzeko, ez? E, izan ere ba, bueno, ba oso denbora gutxian, ba bi hirutan segidan, e, elurrekin topo egin dugu eta oso urtira joengabe, ez? E, eta gainera ba bueno, estakite, ez e, e, dakit, eta kale, ba, kale inguruetan eta trabarik gabe, bueno, nik uste, eh ez ta kitego era hau itzek izaten direla ez lurra goietan eta gozatu nahi duenak a, bertaratu eta eta disfrutatuz ez eta bai holaxe inguratu naiz beintzat ere hontan bitan edo eta monumentiko gaino zapalduz ez eta azkenekoan e, austeguna izango san austegunegoiz guardi partean Eta, bai, goietan horreazken bizkarreko horretan e, izango ziren, e, iruro bi bat, iruro bitan barbat eta, eta, bueno, egun horretan gainea sensazio gozo derrak izanituen, ba, agortatik e, abitxuta, agortatikan aurrera ortaraino, bueno, jende jende topatu nuen eta jendea jendeki, jende ikusteko ta ertzeko aukera izan nuen, baina danak eh e, uzurbalde daitez zuten eta ba bueno, nik eh nik ez? Eta hor izan berra, ba hori, ba, elurra birkin edo e, zapaltzeko aukera e, izan nuela eta benetan ba ba gustora, ez? Alako ba aventura sentsazio ikin batekin ere, ere bai, eta eder ederra bai, benetan e, plazerra gutxa da, ez dakit etxeretik e, autoa eta moikiu gabe, ba, oi, ba, ez dakit berro bi zentimetroko, doiruro bi elurretan sartu izatea, ez? Eta, bueno, bidean, ba, oixe, horre... E, letamendi letamendi baserri tipiskoa bat aurreixo, ba irudi bat era bat eneratzenzioa ta harritu ginuna, ez? Eta hor e, intxaurrondo batean eh era bat biribilduta, era bat kokilduta eh bat eta inez eta tokatu izan, ez? Alakoegoeratan kacha kacha bat ikustera, begia da gure inguru hauetan geroz eta zabaldu geroz eta zabaldu agotu dela, gero eta errezago ikusten direla baino hantzen egunegu eta hotza hautetan eta negu parte honetan ba inoiz ez behintzat ez eta laxe zeoan ez adaska batean eta ira erabat, bate ira bilduta biribilduta ez Bueno, alako kinuzea bat, bestetan ez zer gutxi behar izaten da, ze oso ernai oso folia dituzte du entzumena, eta biztea ere zango ere alaxe, eta, bueno, bedea ez, e, urduri eta moimentun jartzen dan animali eta da, goraindiko orain, gure inguru hauetan, Baino ez dakito, men hoeke eta goera honetan e, e, oddol soztua zuen edo, baino kostateun zitzaion e, bat moitzen e, asteanik nikt e, txalo, txalo egin ez jarri behar izan nintzen e, pikin bat era ez pentsatu gainhin beste moiuzanik ez, arabka batetik. E, beste alderako, ko ah, a eh, hori moituz besterik es ez, ez. akaso zure besarkada bero bero estu estu baten zain zegoen atzeaneman ba, edo ez bakite eh, berela ana ketituen egingo hor urdazken bukaera uneguar seran bere biltegizul hori peska bat betetzen, eta horren faltan ba galdu xamar ote zegoen susmoetan eh, Eta eta bai, besarkada gain edo, ba bueno, beste gera eta edozeinek izaten dugu beharrezkoak eta kategoriak kasu honetan ere bai, ez? Eta horreko egunean, ba bueno, ia garindika gaurdin auzotik oso gertuan ere, e, ia murumenti bueltan builtan, ba, bai, ba ez? Eta eramunun bait, ba ez dakit, ez? E, auzo etxe berotasun hori bilatu nahi edo horretan Eta, bueno, e, atxaldez egin nuen hori aste azteazkenean, e, azteazkengo izen, irakurri entzun nuen. Entzun bai, ratiz e, nola, e, e, e, orain bat, ez, orain gaztetxo bat, e, ikulu batean nola sartu zen, eta sekulako harrera ederra izan zuela, e, txaberaen aldetikan eta ez, bertan zeuden abere aldetikan eta, eta bai be, berehala jarri zitzailela ba bueno ba berotasuna eta eta jaten eh jatera bultzatzen ez Eta bueno, horreker balio izan ziren, pixka bat pentsatzeko, ba, ikusi animalia bere istinto, zena horrekin, horretan, askotan, askotan gu, baino, gizakio, baino, askozez, e, zuzenago eta egokiago, e, e, ibiltzen direla, ez? Izan ere, horrein hori etorkine izango zen ikullu horretan, baino ikullukoek izan zuten, e, begirunea zutena parte katzeko. GITITZI BERRIAREKIN Bai, baina no, gabe, ez, ez, ez, ez oiko izakia, e, ikulu horretan, baino bai, ikulukoa jakin izan zuten, pot, ejator portatzen eta ongiet horria, behar bezala ongiet horri edar bat e, egiten bai. Antxeta Gaur gurean izango da katzalin mine, miner e, nola heldunez, eldunez nionaino liburu eskuetan hartuta, otxaila ere nogeita iruan bisita digu behasengo irakurle aldera, eta gure artean izango da, eta tertulia gai. Izango dugu berak bi mila eta mazazpian argitaratutako liburua, zuk ere egun aste hauetan eskuartean izan dezu, eta ustez gaurko hitza bertatik, harrapatu, arrantzatu, hartu dezula. Dai, bai, bai, verdadela, da, bertatik hartu dut e, gaurko hitza, baina aurretik an komendatu garra dauket, e, bueno, oso errez irakurtzen den liburu baten aurrean daudela, e, asko gozatzen ari naiz eta erres irakurtzeaz gain e, ez dakit, ez, bere bizipen hoietan murgilduta e, Dabil e, protagonista eta eta eta bueno, alako begirada kritiko eten etengabe, alako begirada kritiko batetikana e, ari da, kasu honetan e, Katalin Miner, miner oso sondo eta zer unartua zer pentsatua e, utziz, ez? Eta, bueno, badalako liburuak benetan e, eskertzen dira, eh, eskertzen dira batez ere, ba, ez dakit, sensazio dodusmoa, ba, geroz eta gutxiago jartzen otegean, eh, eh, e, pentsatzen, hauz e, hauz hartzen, ondorioztatzen eta, bueno, ba tresna kaso honetan liburu hau go ederki etortzen da, ba, ba Hortan e, laguntzeko, ez, e, pentsatzen jartzeko, ausnartzen jartzeko, eta askotan adostasunetikan, eta beste batzutan e, e, kritiko edo desberdin e, iristiz edo pentsatuz, ba, ba benetan, e, bai, e, aberatxa ez, aberatxa eta ederra, eta bai, e, e, aholkatzeko liburu ederra, bai nola eldu nei on año Catalina minerren e, liburua hitza e, hastio da ez astio e, iguña edo edo gorrotoa eta hementxe parrafo luze honetan e, arrantzatu dutez. bakarrik bidaiatzeko ausardia behar da gastetan idealizatu egiten duzu bakarrik bidaiatzarena Eldu eta independiente egingo zaituelakoan edo baina bakarrik bidaiatzea gogorra da funtxean. Denbora duzu zeure buruarekin e, mintzatzeko. Konturatzen zara zein beharrezkoak zaizkizun egunerokoan hastio dituzun komentario evidenteak. Zein eguralde egiten duen? Goixo dago ez da? Joer, zen bajende da bilen? Konturatzen zara zeure buruarekin bizketaaldiak edukitzea ez dela erreza. Aldi berean zure esku dagoelako egunak eskaintzen dizkizun e, gauza guztiak aukeratzea eta beraz zure ispiritua elikatuko duten solazaldiak eduki ordez une oro udela pentsatzen. Ona joango baniz bazkaltzera, baina orain edo geroxo hago. Eta arratsaldean Agian egi, urruti egi geratuko zait, eta behin zerbait egitea lortuko bazenu demagun kafe bat hartze da terraza batean, zenbat geratuko naiz hemen. Beste bat hartuko dut, nora joango naiz. Ez, ez da xamurra azur erabakitzeko askatasunarekin zer egin ez jakitea, negoziatu beharrik ez izatea edo aleokarrago, zeure buruarekin negoziazio iraunkorrean aritzea, eta horretan guztian gainera zu zeur argituko zaitxusten izketaldiak izatea. Gaurko itza hasti ozuri-zuri-zuri elurtua, eskerek asko josek agitio ayo ayo zure ondora negar odol malko ez urperatu baden basura zuaitzek zerua ilontzen eta zaziz dira bideak gure jure oroitzapen trenez, egazkinez korrika edota egan autoz, bizikletan lauan kan onez akaso autobusez atzeraka edo zeharka Joan zaturaren erre Begik begiakor nunbait betieiletanzintzilik, kafe berok iskali batenketan urtuta. Laino borraska bat bizkarrean kolpeka, atzera begiratu eta egindako bideari uholdeka hasiera ezabatu diona. Bapatekoa izan da, hemenago, eta ez dakit, ez dakit, trenes, egazkinez, korrika edo taegan, autoz, bizikletan, kan, akasoinez, akaso autobusez, atzeraka edo zeharka, ez dakit, ez dakit, nola elduna izan, ni. honaino. Bendiga luriz oztuetan, Hurez antzua galtzen dira ilurretan idaltzitako promesa utzalen antzera bidaztimaltzurbak besalan sabelean justa di mina hule ultapen otxaiaka mar inauteri bete betean larun bata 11ak bos gutxi segure irratiko telefonoaren bestaldean Katjalin, nola eldu zara zu honaino? <laughs> Egunon, lo haure pixkatekin arunbatak ezkatzen du bezala, baina oso puzik. E, norberak bere buruari galdetzen dio, e, gaurkoan adibidez edo askotan. E, ho, nola, eldu nahiz ni honaino, hemen txe, goizean goiz telefonatik zintzilik, adibidez, iratirekin aritzera. <laughs> Baina, nik uste dute askotan, batez ere, ez esetetzaten ez dakigunok edo ikasi behar izan deun e, askotan ikusi eula gure uru hor, baina galko kasuan oso, pozit, oso, oso konzintzio handiak inibitkina izun anio. Galdera da, Katxalin. Zergatik ez du galdera ikurrik liburua azaleko esaldiak? Galdera da, mm. bai estapena da, e, zer da, inposizioa da, gure buru ba, hori egiten dioguna? Nik uste dute, du daukin eh? Baina batzutan incluso ezbait exclamazio moduko bat, ez, no el juneiz de naino, jabaak izu iritsi que estoy está Eta beste batzuetan iguala chekabe geiagoekin izaten den aurduan erabakinun, ba, ba, ikurri gabe jartzea, ez? Azalaren irudia, azaleko irudia, arrain bat kafetan bustita. Nola iritsi da orrainu, arrai hori. Photoshoparekin. Promauchi <laughs> venga de tu ciudadan benetan, aber arrai hori mantratatu genuen azalerako. Ba, zalori iritsi dira eta iritsi da horra oamara mendin begi on eta idea eder batetik uste dut. Taliburuak oso oso bat datorren irudi bada eta asko eskertzen dira eta egintzuna zalori edizeinatzeiak. Mm, uretan egin egon beharko luke arrain horrek, hau da, iritsi da gafetan egotera. Egon beharko luke, uretan, bere tokia ura da? Eztakit, baina argi da e, da, hor da gola, kafetan da gola, eta batean kontzintzi hartu dula ez. E, Guale lukela horre honbea, edo eztakit, abintzat, ze puntutan iritsi den ez, hor daino. E, e, proposatu nizun azkeneko etxeko lan egine, eta ez un atzo lo hartu aurritik, Pentsatu si, si, si. ote zenuen e, gaur hau amestea gustatuko litzaidake. Eta ez dakit gaur goizan esnatu zarenean gogoratu ote duzun atzo pentsatu zenuena eta gogoratzen ote duzun beretan egin duzun ametxea. Atzo zaiatu nintzen egiten, hartu eh? duzun zen, bueno, zer, zer amestu nahi konuke. Baina egia gaur eh, lagun baten urte bete zespa dukabula eta nintzen zela... Janarian enkargatua, eta orduan, ezin repasatzen pasatu nolatzea gautza erosio behar gaur, eta sukabean eitzeko, orduan, orduan, horrekin orrekin 4 miliatu nintzela, eta handezte ditutuko jatio bat. Ze, eh, eh, eh. ze hartu los, zen nuen lo, zerrendako zein janaritan? Zango nuke remolatxak, ira, fijaate, egiten zango ditut. <laughs> Zan, nuntarako eta bestarako balio ditu eta proba ditu, eta remolatxa eta kolore more horrekin hartu nuen, zango nuke, eh. en inguruaren presioa dugu honetan ere e, ausartak izan behar dugu besteen begietan behinzat. Bai bai bai koldartasuna ez dago bat ere baloraatuuta guure jendapi hontan eta eta bai ausardia oraindik ere balio oso ezdakixamonikoa et, da eta beharko litzatekeena eta batzutan beldurrak izatebeldurrra baitu gulako beti ordun Beldurra gizate identifikatzea eta hoiekin zerregin jakitea ere oso harta da. Eh, e, liburu bat aurkezten denean Kaitalin iaia beti justifikatu edo azaldu behar izaten hmm. da ez dela autobiografikoa. Protagonista <laughs> ez dela idazlearen bizipenezari, eh Kaitalin libre Torri Zuria tesaiguzu. Nolakoa den Kaitalin, zer duen, Isabeletik eta zerrestuen ausarta ote den edo koldarra, gehienetan eh saiguzu bi hitzetan. Aurkezteguzu zure burua. Norda Kaitalin. Oren txo bertan, kafe bat hartun hori da Katjalin, orduan jezabeletik bastante, <gülüyor> bastante daukala esango nuke. E, jezabeletik dauka bere zinismoaren, bere personaje osoa, kurustatzen duen zinismo eta... Eta ez da egite, mingain hori badauka, baino parte txiki bada, Katjalinen parte txiki bada. Nien aiz zain sorta ezkitzu gozak horren argi, eta... Eta behu gustatun txaitegia da nire uruarekin demora pasatzea, baina lagunez inguratutu askoz ere gehiago, oso kolektiboan ez, eta hori adidez ezaberek ez dauka enbeste. Kaitxalin minar, kaixo eta itakara? Dile esker. Urtebete pasatxo, liburu argitaratu zenuenetik, e, igartza bekari esker argitaratutako liburua, e, kaitalin, pentsa, e, sariaren berri gainera, ba, beste urteterdi atzerago jakingo zenuen, eta orain 2008an argitaratuta urtebetera, irati datorrate joka esan ez, liburu azitzegin behar degula. Zenbal da urtebete argitaratutako liburu baten bizitzan, eta eta hori idatzi duenaren bizitzan. Eh, Nondauka gaitalin eko reintxe liburua? Bida, jo, gauran apatzenakut perfecto egiten, ze, oantxe moturren aurrean daukat, iritsi zezkidalako urtebeteko finikitoaren dagozkidan hozkidan aleak, edo ez, e, zeatik edizioetatik, eta ditut, ogeita homar, ale, nire liburuenak, ez dakiten azien, duten ale hauekin, galen well, barra nautzi, edo, edo ez dakit. Ba urtebete urtebete askoda. Nei gehiago udara partean hartun hon sentsazioa aspaldik pasatzen kontu bat zena, ez? Ta udaran paroi bat edoten da. Eta kursoak ez izanean berriro, ba bueno, ba, handi tamendi deitu eta kurrela taldeztola, ne hiruchi sitzaida, ez dakit. Antiguo la conserva islaia liburuaren kontu horio. Baia kontatu niknorendi kurte urte, urte natura lasula liburuak eta eta jarraitu jarraitu dela izaten, ez? E, urte beten, nik uste lortu detena edo pasazaitena intzartela liburua e, askatzea, eta ez zain ere sentitzea. Takit, e, modun baten konturatu naiz, irakurridun pertsona akuitzak bere liburua irakurridula, bere egin modu baten, eta ezagutxia dukola ikusteko nik idatzen unertatik batzutan, ez. Horregun askatu egiten duzu liburua, eta, bueno, gero eta distantzia ondiko hartu ez. Mm -hmm. e, duen bakoitzak liburua bere egintu pentsarazi egin dio, akaso liburuak hori ere e, ikusarazi nahi du, hau da, gutxitan gelditzen garela gure eguneroko bizitzaren errizmuan, gure buruarekin itzegin, eta zer sentitzen, zer pentsatzen dugun e, analizatzeko, eta liburuak akaso hori eginarazten dio, e, nahi edo nahi gabe, e, irakurriari. Ja zabe, letengabeko begirada kritiko batekin bere burua zelantzan jartzen ari da, inguruare zalantzan jartzen ari da, eta irakurleak hori bizita akaso bere burua ere horretara eramaten du. Nik uste dut bai gero norberak ere dakiko du zenbat eraino utziko dio hasta pasatzen edo jarriko du eh barrera bat edo gehiago baina ni konturatuta naizena batez ere irakurtelaldeekin izugarri gustatut lek irakurtelalda joatea. Eh, ereakzio hor beti sortzen dula ereakzioen batez bestez, ez? ez Badago bere uruai Isabelen topatu duena eta, ai jo eskerrak, ez? Ba ni bezalako zorrua da ona batzukin edo nirezelako malalutxea aukana, edo bar barre asko egin du naik, bau, baita ere aserretu da nik, personajearekin, edo mere jarrerekin eta edo desirotu sentitu da nik, eta, bueno, mintzat konturatzen ez, badala personaje bat indiferente uste estuna, ez du eta horrekin asko disfrutatzen ez. Eh. Batzuk kamorrazi eta denartzen diote, edo, edo, ez dutakigutxietxin nahi dute, eta ez pasatu zer pasatzen zu, gutxietxi, jesabalik egiten du nahi tenariz berekin eta, bueno, oso, oso interesantea iti zaitez, jesabalekiko... Eh, sortzen dian, eta bere historiarekiko sortzen dian errakzio guztiak, ez? Eh? Idazlearen eta protagonisten arteko identifikazio nasketa hori ematen denean eta um, kasu enten irakurre taldetara, edo irakurre lehengan aurbiltzen zarenan nabaritzen dezu, jezabelekiko eh, begirunea dutenek kaitalinekiko begiruna dutela eta jezabelekin amorratzen direnak, pixka eta jotzen eta gotzen dutela zuregana, nasketa hori bertatzen da irakur leon artean. Ostra, ba, erun horrela inoiz pentsatu, baina zango nuke baiet. Ezan eiret. Baina, liuru asko gustatzen zaien, egon ba, ere jarduna beste alde batetik ere gustatzen zaie eta eta barrez, baina horrean oso oso jende ena Kerina da eta urteakurra taldeak oso espazio Kritikatuta ere liburua, edo gustatu ez arrantzertbait, ni bat edo bi ala la esperientzia txanpanerat oso oso e, etxeko da zaizkit, eta oso leku, ezagut, seguruak, ba, diburaz lasait zeitiko has. Ta iaztu neguedizatu da neri ez diala enbarazu egiten eh autobiografikoa ote den edo galdera horrek. E, Zaitela inporta eta badakitela izin bezitan nireetik badaukala personajeak, nahi zinduritzezkidan pasabelari pasatzezkionak, baino badakitea askotan inevitablea dela, gainez bana zuzatzen, pentsatzean ni naizela jezabel ez, mm -hmm. puntu askotan, edo nik pentsatzen dituela jezabel pentsatzen ditu askotan. Bueno, hori badakit aldatza arrisku arrizkoat pazela eta aztezer pazatea urtebete kalean denetik, denbora tarten luzenetan, e, kaitalin zer da liburuaz idatzi eztena edo esan eztena, eta zuk kontatu ez duzuna, eta esatea gustatuko kolitzaizukena, ingozen ituen, eta bat ez hasieran asiran, ba, elkarrizketak egunkaritan, elkarrizketak irratitan, komunikabidez berdintan, e, inguruarekin, eta bada gairen bat e, aipatu eztena edo, eta zuri gustatuko kolitzaizukena, edo liburua argitaratu aurretik buruan zuna, jo kontatu beharko nuke, edo esan beharko nuke, edo bada zerbait, urte betera eh, Arantza txiki modura edo Zulo txiki modura ordezuna? dezuna ba, Van a ziraten deningo alkarituta neia na e, sexuaztenei ninguruan edo personajaren lesdia noitza erea ninguruan ez dietela aldetzen da orra bai bizkar makia tono ez ez da ez da bueno, ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez Ordan igual hor bai egon du da olako zera bat. Ez da geratu nik ustez gairik e, o, zerbaitola kontatzean hain unik, e, e, zeketaztun barratu gabe, bai konturatu nahitzena, nedertzako adibidez, oso maiteak, arrantzitsua zian, hain bat eten bat pasarte, esaldi, ergoa jendean txako ez zialez, anda, beste bat zoiz, okulako garrantzio eman diela, ez? Zorioz interesantea, ez? Ba, ikusten horberak kutxuna zen dien, eta beste jende bat nola geratzen da, beste gauza... E, txiki batzukin, edo ondi batzuk, edo pena ganakokin. Baina hian, nahiko, liburua motzua denez ere, baina nahiko, sehetu dala e, liburuan. Eta bai dago gauza batola e, kuriosi tate ondia mantziana, eta beti irakurre taletan komentatzen dutea sei lutzen zailo jendeari, arantzaitu urbake intzianian bat izan zan, zan etkarrezketa hiten, erratian, esantian berari lutuzetzen zailora bakardadearen inguruko, bakar dade autatuaren inguruko liburua txana. Eta utxitan ikusten diala, literaturan, euskal literaturan zehatzago, emakumeak e, bakarrik gauzak egiten. Bakarrik egiten, bakarrik bizitzen, bakarrik bideiak, bakarrik poteatzen Eta, ostaba, hori da, kontzientziari gare egin zerbait, idazteakoan enun hori azimarratu gai, baina gero, gerora da, izatundez, eta bai ez. Eta, bueno, hipolita eh? sí. Nei, da, ez. Nei gabe ere zerbait ateratza dako elementu bat. Elduko dugu, Kajalin, ero esago liburaren muinari konteguzu zupiskate, igartza gertuan sentitzen duguguk hemen e, goierrin, e, nola, nola iritsi zinen e, zure burua orkestera? Kajalin, e, kazetaria da, ez dakit e, txiki txikitatik dezune idazteko zaletasuna, eta zerg bultzatu zintxuen, o zerg animatu zintxuen, e, bueno, banua, e, neretik sortutako hau e, bueno, beste batzuen eskutan jartzera. Ba, ba nuken harrori ez, beti novela bat eh, posiliot ezen ez, baina inorrezak jakiten novela bat nola idazten dan e, kasita ez. Osa ez da jaiotzen de novela nola idazten da, kasita eta e, inkluso nik literatura komparatuan mazterre egin da ere e, esne, esnekin ez. Eta baina nuken harrori ez, eta mira, momentu baten esan, nena aurrera batzera ez. Aktu nitu nama goztegun eta, eta hortala jarren nintzen. Arrineta nazionat, e hala aukatzen kontate koltzar baita. Se ira chitabanitu, non zasko ta bilabeki ohietza sonori. Eta ikusten un momentat, posta ki ban zerbait edo ez, doiz, baina mental gustorai daite nauitan ari kitata alzada, e garren nazionat. Eta horra jarraitu i eta bueno, azkenan ma historia txikua forma hartu izan eta ba, zik hartu bai ez hartuz, hartu talda eta ediak edakin ondialtea, etegia bat zuela tonerakin ula espaziaten ematen, baia ta bukatzen da, ez? Naudelare akit. E, mamu hau edo goguau. Baina dizurra izan txara zeudaran irazte jarretu gustura dinurako. Mm -hmm. Eta <coughs> dauna gero, iraian ditu ez, eh? aierren degin famoso hori, eta eta batzendanean bat, ya, eta batzera lanaren e, zati haundi bat egina zenuen baina igartza beka beka da e, epeak hor daude e, naiz da kaso mm, zentzu batean e, malguak izan daitezken e, nolakoa da presiopean lan egite hori hau da, esaten den momentutik no. katialin irabazi du igartza sari beka denek espero dute e, gutxi gora urtebeteko epean liburu bat argitaratuko dela eta danak daude liburuari <laughs> begira e, nola egiten da lana presiope horretan presio aldin bada katialin egiteko no. zuena Eh, perxiopea, ikizeko zentik, ikize, eh, oso, denbora, denbora eta nonsan do... ...modatu nintzen, edo, mentsatondo jontzik aiten... ...ala ere ni bana ez, ba, beti beti betiaketako deak, deak, ikazle do... ...langileak eta amin ez perxiopea novela nahi tindu noitakoa. Ezan ere, eta azkeneko momentutako itakoa nahi, enez perfeccionista... ...Bordom, <coughs> egi ala bai egin ulariketa bat eta san expectatiba... ...ken du, bainere buru haitabai dañontzeko hai. egin. txikia jarri le buru harikiko. Egin hain itun gau zen elburu txikita zehatzak, eta bat zirik izkurtatu ez, eta saiatu ez pentsatzen idazten adinin zana momentu horretan gero Nork irakurriko zen. Eta zirik nork pentsatzen dukada, nork ba, takete, kentikarriek edo jendeak ez ez, nork azen pentsatzen zure ama, eh, zure bilkoteki gehoia, eh, zure lankideak, ez nahez, hori denakendu behar izan nuen, ez ez, aztu bizka bat, eh, Geren guru hurri honetik ezita, gero horai izan ziteten ba, liburu zabaldu, gehiago egutxeo, zabalduko zen liburu bat, eh? Eta arduan, ba, honnik oso gustara, oso gustara. Bosti labetean eriru argitaraldi lortu zituen, zerk erakarri du eh, irakurlea, kaitxalin? Eh, asko zabaldu da liburua, ba. zerk uste zu erakarri duela irakurlea, zert opatu irakurleak liburuan? Akaso, ordura arte irakurri gabe zegoen e, e, alderdi asko, gai asko? Ba, ba. Zuxere buruari, se kritika egiten diozu zu gazetari modura. Gau, <laughs> lai. <laughs> <laughs> <laughs> ni eia, ba, hula, ardera zizpate, abrumador. Edo. Ni eia, ba, ba, enteratu nintzare, irugarren argitela aldia zula irakurleta alde baten. Onitza handa, zantzian, gona, zuriona, que agurrokoazten erosinun da irugarren taninun nola. Gusto nirengo gindela, ez? Bon, arritaletxak nire hola itxein gabe eta hola, eta nintzen entzera turein. Horre pixkat, horre mantzioan sustoa, ez lehenago ez aterazanean, botan itunean kalkuluak eta laguaren arritaletxak kalkuloak botat esan haue dia, ez bat liburu, eta eta hori dia, ez orbanako egizan eta oe, eta etxe, ez? Horraño sartu da. Horretik izateizun lehenago horre, askatu ite dezula nolabait, ez lehen novela, gero eta kutsia gozintetezula zure. Eta, exitua, edo, ez dakitea, arrakasta dan edo ez, baina nik ustez batetik, ba, nintzala persona guztiz ez ezaguna eta horreak guztizan um, morbo gehitu bat ez, edo mintzatea espektatiba minimum bat edo ez, mazidatziko bat ezunanek edo eta bestetik eta hau baizan nik elgurutako bat argineukana zidatzen dunean, liburu burra izango zala eta harina, bueno harina, errazira gurtzekoa, nezta edukiz eh, sakona izan. Eta uste horrek asko animatzen duela jendea irakurtzea, o jendea beste batei gomendatzea, ez? Berezik irakurlea zalea ez pazara ere, ez? Niteraz zalea ez pazara ere, mm. ez? zuri irakurri dizut, e, zuri irakurtzea gustatuko litzaizuken liburua dela, bintzat, erritmo aldetik... <laughs> e, E, bai, aipatzen den e, irakurterraz e, zentzu horretatik, ez? Kapitulo laburrak dituela, mm. errexe egiten mm. den laurera, baina beti hor, gelditzen gara, e, justifikatu beharrekin ez badidur di, liburu bat harina denean, edo irakurtzen denean, e, oso mm. axaleko eta eh, alderantzizka, jalinek sortu duen e, liburuan narrazio oso, oso sakona aldi berean, mm. ez? Eh? eta e, bi alderdi horiek harintasun eta sakontasun hori e, oso ondo orekatu dituzu. Bai, eta ez da gatera eh, errexe, eh? o sea, uste orokorran kontra laman handienetako eta corre que <coughs> soiltzeak eh puntua hartzeak esaldian arteen menpekoak kentzea eh kapitulo osoak kentzea azkeneko orrazodan orripila bat kentzea o sea hori zan dago nire holasetatu jarri nitzan honekin ez eta batez ere horregatik banekilako gaia bera densoa o intensoa o es o lengoa Nik enun nahi, inorrek uztea liburua, aspertzena izalako. Eta batek utzeko zundan, eta noskin norma da, nire liburua askuzte ditut. Baina, nahi nun, ba, azitabuka e, idakurri ziteken liburua idatzi. Ta horretik izate nuen, niri guztatu kolitzea nire irakurlez aletasunarekiko empatian gehiago, ez? Mm -hmm. e, ni eneiz liburu potoloen, zale ez, beresekin gantzatzen auten horietakoak, ez? Ni liburu asko ez ditutu, zelakoak ok, lez txarra nahiz, beti eta, eta, nahi beti diotu. Eta orduan nahi nun, ba, olako zerbait ez, e, pop, e, pop, liburu bat, ez? Goza zehata baina harin, harin txartuko zana, ez? Eta batzaten eguat harin egin eh, jendeatek zetia, joe, azoyete, garri hile gatu nahi, edo... edo, edo de l'antzea, de la posi que senta. Mm, no he desitjat mai cap cos com el teu Mai no he sentit un desig com aquest Mai no el podré satisfez Per on no ha pogut desistir a oblidar-te? Mm. És el desig de la teva noesa, és el desig del teu cos por el meu, un fos desig pagament de fer mal, o bé el desig simplement impossible, torno al començ plena de pena i de fúria, no he desitjat mai cap cos com el teu, no he desitjat mai cap cos com No buizagi, no buizagi, no buizagi, no buizagi, no buizagi... Izan ere, dena irabazteko genuen belaunaldi eta klase jakin batekoak izateak, ardura hori esigitzen digu sarri, eta irabaziozen ez da gure erruak besterik. Izan ere, dena izan dugu alde, baina pentsatzen abil, dena irabazteko genuen belaunaldia baino gehiago, ezote garen, ezer galdu ezin duen belaunaldia. Nola dunez, no la el ni onaino. Kaxalin miner. Elkar carargitalechea. No voy seguir, no voy seguir, no voy seguir tots els versos. <laughs> I daba segaldu Kaxalin, eh, ezin dugu ezer galdu. Denak ditugu begira, dena dugu egiteko eta gainera ondo egin behar dugu. Hombre, capitul sumon onen hablaba zemian onak izango bagera mentzat mentzat mentzat ditugun aukera guztiak arki martu ez. Eh? Gure kasuan akumulazioa ere bagerala, baina ez akumulazio material edo fisiko batena, bizieta den hartu derugu, esperientzia guztiak bizi da retugu. Birailatu izan da tekuak ezagutu da harreman Eh, harreman sexuafektibo mota guztietako produktu da retugu. Ez dakit ez, eh, eh? konformatu eta hori hor kasia da ondia beti zerbaiten atxetik eta zerbaiten bilia, oso nodo, no, no era saqué una rene. Eh? Ta horreken nei eh, pentsatzen guruan ez sin era eta eta bueno, leko handiak es. Hor nunbait Jazabelek dio, eh, neure buruari tranpa gillorik ez diote egin nahi e, gure buruarekin tranpatan bizi gara ta psikologikoki bizirauteko bidea da hori. beharrezkoa da. Nozki, zena gete, trampa da, e, zuk siniztea egiten ari zenana ez, etzerala egiten ari. Eta hori, bueno, nik usteet badala, ba, superviventsia, mekanisma hondi bat, hor, ez dakitola, osasuntxoago izango litzateke horren kontzintzia hartzea eta ala ere hori egitea erakitzea. Zena <laughs> gete, zan dezakegu dudaren inguruan, etzetet duda ez tala kalifikati begon bat, jende dudati etzagin hori guztatzen, gugau dudatiak izan da ere. Baina dudadenak egiten dugu, eta dudadenak haue. Diferentziatzen gaitun bakarra da, pertsona eta ez dudatiak, ba, zalantzorren aurrean mekanismo efektiboagoak edo ez-efektiboagoak sortza egiten jendeak. Baina, erabaki hartu behar da momentu behar beti dago zalantza eizpibat, ez? Ordon, bueno, egon daitek ikatremi jatzen dena hor, edo mekanismo bat zuzortu egitenak, a, edo b hartzeko azkar, edo, bueno, bat edaki ez. E, Jezabel da protagonista kontakizunaren aria, bere aria, berak dara mata kontakizuna diot, sentxazioa baitut e, Jezabel kontatzen ari dela. Bere sentipen pentsamenduak e, kontatzen ari dela. Irakurri izan dizut bait ere, e, burratu ala brausta e, idatzitakoak edo direla ez. E, Naizenuela, zuk zer horrik e, burratu ala papel eratu. Gero gehiegi pentsamendu hori edo e, orraztu gabe... Nola gururatu ala idatzi nahi izan dezula, e, eta sentsazioari da, jasabel kontatzen ari dela, beri marrugbeak kontatzen ari dela. Bai, dainan, lehen izan bezala, ninen izan dira bat idatzi eta ez dakit zindan metodologia ez, baina bai, beka eh, eman baziaten, iraia baten, ba, nik urtarei arte nune zerri atzi, horri bakar bat ere ez, lan petuta nintzen oso, Baina nire geti zaten arte horretan idatzi nula, benetan novela. Eta idatzi nula, ba, autoa nijoanean, e, sukaldea nebillenean, odutza neonean, edo horakomomentu horietan, eh. E, Ordunez egin nintzanean hortarri hartan, bosei egunetan botan ondiburu osoa. Eta, eta, ama bi orduko ideazfaldiekin, eh. Baina ez torri, ez dintzeta idan, eh. Idatzita ja eh? edo, ez dakit, edo, edo, edo komohua, ez dakit, edo, ez dakit, dezintua bezala neukan eh, haot hori, eta olasi aterasan, Eta hori gustatu zitzaidan, ez? Eh, beste ideaz batzuekin hitz eiteko hon izan zaiz edo komentazioetan, esaterako, nien esperfezionista nik, gain, baina hala ere, liburu oske nunikutunai eta ez da olaz badit, e, no eslógica de romántica banezela coast, jostatzen, kendu ditut kapikulosoak. Hortanez, baizik eta ez dakit, lortu nulak momentu baten ahots horrek izantzen izan indarra eta Eta guztatu ite zitzaian, ez eta ondo erortu zitzaian jezadur eta bere hautsa eta bola ba, zerberatu zen. Ez? Oso ikutu gabe da horriak eta horriak. Badakite etzela sira-sirako izenburua, e, gero aldaketa bat izan zuela, liburuan zehar e, benbaina biegoi agotan den beste esaldi bat, e, minus, bider, minus, plus, hori ere izan zilegen? Izen <laughs> <laughs> bai, bai, bai, bai... Zergatik Minus Bider Minus Plus, matematika zarego... Hori <laughs> igualdalako geiatu zizkiteen matematika eta autobakarrak... <laughs> eta bizitzara aplikatzeko... E, ez dakit, ez dakit... E, Batzutan... Horako... E, ez dakit, jarrera... Ez ezan autodeskrutibo, ez ezelako guztatzen kontzeptu hori ez... Autodestruzioaren kontzeptua, baina... Batzutan, e, zahit, gaizki gaudenean, haure eta aukerrago sentierazten zerbait zero kapasa kapasagera, ez? Edo esan nahi e, bete, edo gaizki gaudenean, ba, ba zerrikeria jan, ez? Olako eta horreko beto sentierazte gaitu, ez? Mm -hmm. Gauza txarrek edo, edo, edo mozkurtzer atera, ez? Eta ez bakiun gero da ez du neukiko efektu zeharik, ba, batzutan neutralizatu behar dugu gaizki gaudete bat beste gutik Zerbaite, zerbait da, da. Bueno, horrek beti goiatzen eh? den, minus Rivera minus. Izan ere hori ere ezazunte ez da hiltze batek beste batkentzen duela. Hori da, hori da. Este 1700, Catalina gestio eh alaba nik eh, bere horretan baina baina Isabelak ala, ala bizi du. Azkenean izenburua Anariri Zordiozu. Bai, bai, bai, bai. bai. <laughs> ala Jiménezan badak. Bai, ba, ff, osasko liburu entregatuta denbora ateran eh E, xabier, xantzien, beste izan buru altitzula fontzienatzen da nik, egia esan enun minutu bakar batean egin bertitu izan buruan pentsatzen. Ez aurrekoa pentsatu nonean, ez urteko idezkera, idezketa guztian. Eta izan bon, izenburu hori gaden egon, eta nahiko blokeatu, eta egia esan hori da, da bilen koosta zeiten zerbait. Eta anarin konzertu baten ginen, eta bueno, esan li hori anarin kantu batekoa da, no la naiz nio naino, baina liburuan ja erabiltzen honen batetan. Eta kontatu da nio Eta esan txia, bai, jarri ez unor aldu nahiz nire naino. Eta nion, bai, emate aldia ez duzaketa, josuz, taneria, esaldi badata, eta jazta. Eta esan hon, galdatu nion niru lagu lagune, eta esan txia, bai, bai, bai, atorkio, bai, eta eta gizak, eta jazta, gehi pentsatu gabe. zen egazkin hartuta errumara edo beste norabait kampura bidea egitea, estenatoki zaldatzea? Bai, nire guztetan gaietan in gustaba ez beste lai i todo itogarria litzateke ez ja zurrumbioan sartzen da bere pentsamendukin eta arnasa arnasaman baino modu baten eta espazio aldaketa batek hori albitetzen du asko ez eta bueno Roma tokatu zitzaion eta eta ustez eh, roman beste modu batera da horagozak eta berak ere beste modu batera bizitzei putaz Eh, Jezabel, Lucia, Azin, eh, seksu estenetan pertsonaiak berotu egiten dira, eta nola, gainera, eh, irakurlea berotu egiten da, hori jakin badakit, idazle ere, ah. bai, idazterakoan? <laughs> eh, <coughs> ba, ez etu uste, egia esan, eh, eta gite, lehenengo estena bereziki, egin, eh, eh merece que eh tristeada o sai gogorrada es eta hori hori transmititzeko ideatzia da esen beste sexualekzun beste garrantzilla da idazena hitzan bitartean kontziente diren hitzan sexu esena batean idaznen ari nitzan ez? geia osan e, plusia da ja arteko harremana laburbiltzen zuen ekintza bat Eta digarna kontzintzi askokin idatzen, ba, lehenen gauri konpensatzeko, nola bait, eta hor bai honintzen beraria ze seksu estena bat idaz, zera. Hor, nahi komodotzean, egin eh, dut, zena bakalkulatzaia, no? baina, egal berri da beharko barko nintuzke dut, egin dut, egin dut. Horreintik, azpemarratu ikendak atxalin, protagonista lesbiana da, protagonista feminista da, e, mm. marka da gero ez da, harritu egiten gaitu, harritu egin beharko gineke? Egia da, nik e, gutxi zan diatela, baina beheldur puntuz, uste dut ezaketerakoan kasartzen ari dian edo galdetu daruten edo ez, eskotan, kasitarik, nipozten egin gabletzea azez, e, personajean lesbiana da, nipozetzen egin arrazuiz simple datek bat. Nineu lesbiana izan da, personaje heterosezuel bat egin behar izan banu, e, ez dakit ikerketa lan nahi marrko nuke, eta nik eta bain, eta, eta estetik, bain nukan ardi, e, uko higoni hola, Beriz personaje heterosexual bat, personaje unibertsalaldtzat presentatzekoa. Mm -hmm. Personaje heterosexual bat idattziko bao no? problema bat beharko nuke heterosexualida horrek dakarren guzti ez. E, Orduan ere logikoena zan kontakorrentera bizderra batzuk etan, errezena, eta nizako logikoena erreena eta unibertadena personaje desbiana izatea zen argin neukan arren etzala horre buruzko liburu bat izango. O sea, hasta aquí, eta igar hori bera da ez galdetzearen arrazoi bate, eh? jendeak gola hartu dula ez, persenajearen beste nolako tasun bat ezala, baina ez hori buruzko novela bat ez. Uh -huh. eh, erabakia handiak garrantzitsuak dira, txikiak ere bai? Eh, txikiak baldin badira, hau da, eh, sukaldeko trasneria edo telebista, zuk zauk ze zer raukeratuko zen nuke? Uf, ezta, kitorainik, eta hori gintziaten gaina, asi-asi galdera hori, eta garrapatu nindu, nola ez tepentsatu galdera hori, gero <laughs> galdetuko diateta. Hau existitzen da, erabaki txikirik, edo erabaki txikien aurreko zalantza horiek, beste zerbaiten isla dira. Eh, bai, akaso batek esango duzeton tokeria ez, zerbaz galdu aukeratzea, baina horratzean ere, eh, badu horrek ere, txikitasun hortan bere garrantzia. Norbere izairaren ispilu izan daiteke. Horri ez, eh? nik hem, hipotezi moduko neukan, eta askotan da, eh, nik erabaki gukokoa nu, bihar, kanabara, bizitzera, noala, urte beterako, pentsatu, aukera hori gukokoa nu, pentsatu darko nuke asko ez, eh? da, da ematen du horrek nire izitzat lukera ez. Eh? Eta aldiz, zaurazki, Ni eh, kazeharze hartzen dueta horrela eta beste ara eta jazen bat hau eta eh, kosumitzen bad eh, eh, hemen eta zeki zer. Sorazki Kanada jutean ere ohitura guzti hoiek antzeko jarraituko dut eta hori izango naiz, ni goza batzu aldatuko dira. baina uste nik, nieta ir intuizizio hori aukatez, biz aldatu aldatu edo minhinzaat marrazten digutela, gehiago egun erotzen ditu egun milarta erabaki horiek ez eta Egunerokoan hartzitunak, e, e, eta ez erabakia undi importanti zer ikasi. ikasi zer. Ba, norgenan hori guztien arten e, zatzen dara eta erabakia txikiak egunen hartzen ditugu, eta usun ekeza da izan daitek ez badun badakatzu argi. zundako bitzak ongiaren eta gaizkiaren garen hartzondi urtzean askatu bura zuena motutu zitzaio moralbiko itzaren dudian biziberrak lotxaren mugenari piztutako suzko holdeak herraiak erretzen Igoneta Kaleak bete eta egoten dira larun bat goizetan, familien egun extraoficiala da, igandetarako enrenatzen balira bezala. Etxerako erosketak egiten dituzte, plan bat izango bailitzan. Erosketak egitea ez da plan bat, autoa garbitzea ezten bezala xe? Baina bizitzaren orduak, bete beharrak, halako ino zokeriak burutzera. Darama, pertsona normal bat. Nei, e, inauteri bete-betean, e, kaital, negi guzu gaurko goizterako plana? Erosketa kegitera ez, <laughs> dautoa garbitzera <laughs> <laughs> ez. Zan ezt, dauskaria neukala eta antxikun barkona ez, erosketa familia e, zorion txuen, artean izan ere, ba, e, Katxalinak ere pertsona normale izan nahi du. Ba, batzutan batzutan nahiko luke izan nahi izatea. Hori da perbertsioaren bueltaren vuelta, ez. Batzutan ezatzen dio eh, jo, zure jozaiteken itsake soriontsu izango nahi izan no izan heterosexuala, eh bat nahi izan eh funtzionaria ba? hori beti bidea duta ematen ditut funtzionari izan nahi do jendeak, argi daukanak, ez. Eh? Okosaketa batzuk egin da, hori dela bere Bere bizitza zera ez, jo, errezago izango zan, ez? Baina bueno, jende nereitzako jende horrek, ez, hori nahi du guztiak ere besteak beste arazo ditu hasik. Hemen bat utzak berera, ez. Baskatugura zuena, mututu zitzaiu. Mural bikoitza den izango zara besteak beste, eh, irakurte hartu lian, irakurle taldean zure libure izango dugulak umintzagai. E, zer kontatzera etorriko da? Katxalin, eta zer espero du jasoko duela berak? Ba, homen, berazainera kontatzea, ba, olako bat bezala, ez? Eh, igartotik, igartxara, olako itxiera bat. Ba, ia, urtebete horretan, ba, azken irakurre taldeekin konturatu nahi zela, zizango beten den dut, orten, horren... Eh, Ez dala gainak beti iguala kontatzen dutela, beizik eta zinein zela igual kontatzen. Orduan pixot, biltatzukeman goizu etorri, eta kontatuko ditu da tripetako, tripetan doden, ozak ez, liburuen tripetan dodenak, eta egia da entzuteko gogozuten izanak iau, eh? E, irakurle taldeetara <coughs> galderak entzun, eta, ba, takit, ane kontatzetik, eh, liburua destripatzera, eh? Mm -hmm. Ondarrura joaten asmatuko duzu <laughs> <hai>, Bai, bai. Ondarrurare beti pozik, eh? Eta eta bai egia esan gaina hondarru kendutare osea ia bete hauetan oraindik beste 6 8 aldut e ur, urso hautatu bitarpean beraz euskarri oso merrena ustola hartuta tenen mújika, Cayalín Soriona, <risa> eskerrik asko. Sari, eh, politasari interesgarria hmm. eta pentsatzen dut eh bereziare bai eh lantzerazoa zen hmm. gaiarengatik, ba, bueno, oso gertutik pertsonalki eh hmm. bueno, ezagututako esperientzia bat paperera eramango dezulako denok, ezagutu dezagun eta memoria egin dezagun, nolabait esate harren eh gustora ezta. Oso oso posik, oso noretzako Beste beka batzuk izan edo lan kontu lotuago ulertzea dituten dozak, baina igartza eta gero, hau da berezik ilusio handia indian beka bat ez. E, kontatu nahi nun historia bat da, e, barrut, barrutik lantzen zen nahi hiena e, ugaratik forma handia, eta gero eta gero ikutu, gereta beharra behar handia, ikusi diotena ez. Egia da pertsona kihurtatu nindulak momentu, o nindula momentuan eta egia da forma emate jona izela, bueno, horeka bat topatzeko, ez? Ikerketa puntu bat eduki izan eta neretik ere zenbat jarri ta zenbat neurtzeko, baina baina bai oso berezia ta e izan ilusio ilusio hundi eh Komunak Maite ditu Katalinek? Komunak. Bai, komo ta oso interesante pasatzen dira. Eta komunetako ispiluak kopiak ere bai daudenetan. <risa> zein kom eta zein komunetako isbila aukeratu duzu zure esaldia uzteko hastean zehar. beskaruttzen ba, bate gerruen norbatik ikusi du eta ennukee jakitea ni izan izenik baina etxekoranak egin da dago Ordu ango dugu Gipuzkoako herriko herri bateko gaztetxe baten. Utzi duzu iratik zuri usteko eskatu zizun esaldia. Bai. Eh, papel lana nolakoa zen? Meduda? Mm, Papera zan, e, tiket batean rezio bat. Eta aurrean edo atzean idatzi zeni on zenbaki artean edo aldezurian. Atzean, aldezurian. Eh, ze koloretako boligrafo ze argatzen zen? <laughs> Urdinez. Urdinez. Eta se du. Ah! <laughs> Oriutziko dugu topatu zuenarentzako premio bitxan. Konforme. Eh, Baina zanolako mantara pozitivista bat. Eh, begira egon denbora tarte batez, edo itzulizara, gipuzkako, herri horretako gaztetxera ea jarraitzen anjarraitzen duen e, ikusten, edo zenbat denboran egon zinen, edo komunian e, iskutatu zinen e, ea ean horringuratu eta nolako errazio izango zen begiratzeko edo? Ez, segi esan, egon Utsi eta oso zorien txu horkarren itzan, oso pozikarren itzan, nire azotik inorretze gola txan, eta arduan iese nuen. Eta gero lagun bat guntzan komunera ere ostean, eta ateratzeakoan netzian ez errezan orduan ezagetetzen ikusi dut, topatuzun norbaitek hartu intzun. Ez zeroen izan tentaziorik zuk berari galdetzeko, ez duz ikusi? Ez, ez, ez, ez, ez. Adina inderu dela sekretu fede Bakarren bate bere burari galtuko ezerta sari dira irate ah. kaialine esantzion, mena kaialine jolasteko prest eta kaialinek menkanta. <laughs> <laughs> eh utziko duzu astean zehar larun bata baino lehen, komun publiko publikoren bateko ispilu ondoan eh orritxo batzuk idatzitako esaldiarekin eta kaialinek heldu amuari. Eh kaialin estiozuinori kontatu hau egin dezunek? Ez, de hecho, eh, boligrafoat eskatu nione lagunba dati, hortze boligrafo nidea benegon, desentzen zertako behar ez zuen boligrafoat. Eta esan nion, idalzea nahez. Eta parrein genuen, eta horrainhoa eritzin zan nire misterioa Katjale, nik ere txekolanak egin ditut e, la bizikleta, baina la raia realena, hau oso importantea da, eta nik la raia realena. E, Zergatik da garantzitsua... Eh, adibidez, bere bertxoa jartze eta ez... Takit, topatu dut xakirak edo kantatzen duena. Bai, <laughs> eske... Jo, ekar, iru kantu eta... Zeto dut ahungo da... Eh, erkarrizketa hori, lehenenko biak uste eta zundo... Ekarriak eh, Baina, ni nahiko... Ixitoa nahiz eta nahiko... Egi nahiko musika... Meiztriña entzutet eta nahiko musika... Basurila. Besteare bai, eh? Aurrekoak, ba, musikat kultura eta nahiteko. baino Ba, kailari minera entreizatu gararin baizu, jakin behar da parte hau ere badaukala. Hau da, e, usatuntze zaizkiola bueltaren, bueltaren, bueltan dauden kantua. Hau da, la biciclita bezalako hit bat kantatua, hijito familitalde oso bat dengatikta. Netzako askozo behar da, xa xakirean abaino. Cachalineri, me encanta Ni, hau <tose> da, esa tendo Ni, naiko hijillo, naiz Hijillo chamar, naiz, me encanta Hay, <tose> hijito, eh, eh, respeto buztikin Eta, hakin paia da, se arriban Echela, baña, da que te quiero tanto Katjalin, segi, segi lasai goiz, larun bat goizeko planak egitera, segi lasai irosketa ez ezaztu erremolatxarekin eta, bueno, bizikletan joan zeitezke, nahi izan ezkero. Beira, beira, egin esan kantu honekin, beste horretzaldi batekin jungo nahi, nahi ez da, horretzaldi bat eta horretzaldiaren ogeita iru arte. arratsaldeko boster ditan igartzan zure zain izango gara, behar seinen. Bai, mila, mila esker plazera ondi bat izan da. Berdin, haio, hau. gorrotu dut erabakiak ate atzeratzea. Ez dut oroitzen azkeneko zori eginuen aldia. Alakoetan zoazen lekura zoazela bizkar gainean duzun laino iun bat irudikatzen dut beti. Atzetik jarretuko dizu. A ala B ditxososkoa erabaki arte. Egiten duzuna egiten duzula ere lainoa hor. Eta erabakiak atzeratzeak aldeko eta kontrako zerrendak egiteak lagune galdetzeak ez dute zertarako balio. Sojik Denborak egiten du aurrera, ito arte. Nola eldunez ni, onaino, katzalin minar. Otxaiaren hogeita iruan ostiralez arratsaldeko boster dietan, behasainko igartza jauregian, irakurretaldea elkartuko da eta tertulien harituko da kajalin minarrekin. Nola heldunez nio naino, liburuaz. Aurretik orainik bihaste eder, Liburua irakurru nahi zentzikero urbildu nahez Lasei, behasengo liburte ira Ta bertan eskuratu izango duzu, Etxera eraman irakurri gozatu Ta inguratu gero tertuliara Otsaiaren hogeita iruan, arratsaldeko boster dietan Beasengo, igartza jauregian Itzegi berriz Izan intzen Gaitz aurretik orde badago beste hitzordu polit bat ere, astebetelenago, oda datorren ostiralean ordizian. Ordiziko irakurle taldea hotzaiaren 19an elkartuko bai da barrenan. Hotzaiaren 16 da ez da, hotzaiaren 16an ostiralez datorren ostiralean arratsaldeko 6 barrenan. Itakur gai dugun liburua Patxizu Bizertaren La naranja bat zaborretan eta liburu hori eskuragarri duzu hor diziko liburutegian. Esan, otsaiaren 16an Patxizu Bizarreta idazle ordiziarra gure artean izango degula. Aukera polita bai bat eta bai bestea idazle baten ondik norakoak gertu gertutik eurenetik ezagutzeko. Naizena. Ekaitz itzegi da zu ola jaba igorriz, amasei amazazpiurteko gazte baten ilusio eta amets betez edo betetzen ari direnez? Ba ez dakit, eh, askotan horrelako amets eta ilusio sentimenduei itzak hartzea zaia izaten da ez da. Ba oso honezka amets gari adaz dukesan duzun bezala, Eta batez ere, bere ametsak gauzatze bidean, ba eguneroko borroka hortan saiatua eta iraunkorra dena. Eta lan eta alegin horri esker amets gehienak betetzen dituena. Bai, hmm, baina amasei edo amazaz urte bakarri ditu. Nola egin hori? Baina amets egiteko sekula ez da ez berandu eta ez goiz izaten. Baina, metxak, bete eta egia bihurtu nahi dituzula horire okurritu egin bertezu? Okurrentziak etorri egiten dira. E, zailtasuna egoten da, burura etortzen zaizkizu okurrentzia horiek gauzagarri direla sinestean. bere gaztetasunean aspalditikari da olerkiak idazten, olerki lerro asko ditu bere kuaderno pantailetan bilduak eta luze baino len epe labur hertaen zain luzean liburu batean bilduko ditu. Bai eta ni karagarri betetzen hau, ezta? Bera oso pozi dago, baina ez gut eh nik adinako poza izango duenez, eh duela bi ikasturte, ezagutu nuen Nikolaia, eta asira-asiratik ikusi nuen, ba, ia, idaztea da irakurtzea ikaragarri gustatzen zitzaizkio eta hasieratik ez, saiatu naiz e, ikustarazten da sinestarazten, baberak idazten duena indarrandiko poesia dela, gaztelaniaz idazten du batez ere ikaragarri ongi baina asko lagundu dio ba, inguruak hor, Bere gandi gertu egon garenok akullu lana egiteak ezta satea ba oso ondo ari dela idazten idazteko berdin dio ze hizkuntzetan idazten den izan ere gaztelaniaz idazteak gerora asko lagundu dio euskeraz ere idazten eta euskaraz idazten duen hori ere gerota ederrago eta gero eta sakonago izan dadin eta ba esaten dizuna ezta e, berdin diola 15 urte izan 16 urte izan berak egiten duen hortan sinestu egiten du Inguruko ere asko sinesten dugu, eta ba, idazle baten, edo idazle baten ametsa, berak amasei urterekin beteko du. E, pasaren astean, azkeneko hilabetetan, e, landu eta borobildua genuen, ba, li buru formako, hori sorta, argitaletxera batera bidali genuen, eta aste, aste beteren buruan erantzun diote, Ba, asko gustatu zailea, indarra handikoa dela eta ba, prozeso hortan sartuko dela. Liburua editatzen eta maketatzen hasiko dila bere ala. Ola jabaigorri, maitasunez mesame eman aldikuskizunean e, errezitatzaiekide lagunkide duzu? Bai ala da, e, ikaslezezik e, maitasunez mesame proiekturan holtzakide ba, eta errezitaldikide Dut, eta plazerikara da, ezta, eta hori handi bat, niretzatez ezik, ba, emanaldia ikustera, entzutera eta gozatzera joaten diren guzti entzatez, ikustea hamasei urteko, ba, neskato batek, zein ondo idazen duen eta zein ondo errezitatzen duen, berak sortutako hori, askotan esan izan digutelako, ezta, e, guke maitasunez, mesame, emanaldietan errezitatzen ditugun olerkiak eak gureak diren, ez? E, ba, jartzen den, e, neurrian, ba, ba, izkiu, ez bazalantzan den neurrian, balio ematen ari gatzaizki, ezta? Ba askok ez dutelako sinesten edo sinesgaitz zaielako ba 16 urterekin horrela idatz litekenik. Zorionako laia, bejonde iztula. Atzori jakinda berela zesanizun, noiz hasiko gara, liburua ezaguteraz tera embaten, noiz hasiko gara holtzagainetik liburua aurkezten, noiz lagunduko diogu, ea, bide politia egiten duen e, liburuak, ez tizugu besterik opa. Egi Uste kabea ekaitz. jolasteko prest? Bai, Me menkanta. <risa> <risa> e, Astero-astero irratxa joan batak besteari ez usteko bat eman behar dio. Bai? Esa hiatuko bara. <risa> Te encanta? Artzeko bai, ematekoa. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <Bendiga. risa> e, Sorpresez, ez ustekoak, gaurko ez nik? E, zuri negar, Konturatu zara ezta, autotikateratzerakoan zerbait ikusi dola eta esan dutagun neretzako badara mat irratira eta ez ezusteko emango diot beraz gaurko lanketak nereak, urrengoak, zureak Baina zure bueno, gutxi gora bera badakitzu zerregingo duan Kantu bat jarri behartut baña... Baina ustez espero ez dezuna Ja raituko du beti biziri. Mm, hiru aukera emango dizkizut pistarik eman gabe, bai? Zupota. Ba, hau izango da, edo hau, edo hau. Pistarik emangabe, gabe, eh? Gere eman gizut pistare bat. Asmatzen ez baduzu aurrez? Zebora la ke bat hartu dela eta CD hortatik kantu bat jarriko dizudela. Eh, uste ez duzu espero ez dasuna eta bueno, aspaldian esku eta belarri artean izan ez dezuna eta gustatuko zaizuna. Bat, bota? E, kantu esan berri gabe, nahi baduzu kantari esan edo musika musikatalde eta horrekin nahiko, eh? Bat? Nik esan berrizut. Baina beste dira. Gustatzen zaizkidan e, musikari eta musikataldeak. E, kotxe gorriko apalatek itxotik edo hartu duzu. Ba, ez dakit, ba, haber... E... Adibidez barrikada Bar Barrikada bat Bi, bota, asmatuarek ez daukazude, botatzearekin nahikoa Katamalo Bi, katamalo Eta hiru Eta hiru Simon Macias Basko <totipasen> Horrotoak da utz gai, Asmatu bat dut, e, loterian jokatuko dut gaur. Hiruretatik e, zein izatea gustatuko litzaizuk, eh? Ba, behar bada, Simon Mazias. Ba, Simon Mazias ere nere ikasle izan zelako, eta olaia bezala txu oso-oso ba gazteri, ba, emezortu urterekin edo, aterazulako bere maketa, eta tartean badelako, e, bion artean egin genuen kantu bat. Barrikada drogas... Ez, Katamalo. Ez, Simón. Simón Mazias, bai. Ez nuen urte asmatuko zenuenik nuenik, eh, postena ez, eh, nahiz eta aspaldian berataz ezitz egin presente duzulako. Oso, oso presente dut, ba ikasle oi, Eta egungo ikaslea ditudan bezala, ez da. E, gainera, haste honetan bertan, olaia berak zantzidan, e, aurreko haste guruan egontzela, askatasunan izan nuen nire lehenengo ikasetariko batekin, eta asko-asko maite dudan batekin, aspaldian ez dut bere berri, eta azuk ere ezagutzen dut zuen referentziz baldin, ba, e, baldin bada ere. E, Reta, Erreta, hoain izen ez da, izaskun reta, bai, eta haren are, partetik eskuminak, eta bai, bai, e, bai, ikasle horien inguruan eritu gara, eta esan entzulei hauet zegoela prestatua, eta asmatu egin duela. Nik ere atzokalean topo ginoen, orain dela zazpiurteko ikasle batekin, eta alaxi santzian hori ere kasualidadea, menkante irati. <laughs> <laughs> e, Simon Mazia sekaitza espaldian ez diosu idatzi, haitzake honekin e, gaur biharretzi, esalditxoren bat idatzeko diozu, kuku bat ingo diozu? Bai, gustora, haitzakia ba, bezala erabiliko dute jakiteko ez da, nondinora dabilen, nik pentsatzen dute dagoeneko ikasketak bukatute izango dituela, magisteritza ikasten hasi zen, eta badakit oso emaitza honak ateratzen ibili dela, musikan ere badiar duela, eta gustora jakingo nuke, ba, lanean hasi den, nondin dabilen, zihur bainago oso gustora ibiliko dela, bere gitarra hartuta segurazki ikasleak gozatu eta gustalazten. Simon Mazias gustatu zaizu? Asko? re A aquíak kazure baen biz dira Malkoz beteriko kuxazar batean Korderikez ganmetxak El kartaun izenekozu batez lota askataun da kolteka portuko Bueno joan Hidri barrez borraditzan, lehen lortu genuena berreskuratu. Uzmalko guztia hirri barrez borraditzan, su so gabe ve parte el pecar y allí está en su caso mirela está ahí a ormar en contra rayos algún hostie y su ta que guztiak irri barrezko raditzan lehen lortu genuena berreskuratu uzfalko guztiak irri barrezko raditzan lehen lortu genuena berreskuratu na na na na guztiak irri barrez korraditzatu, lehen lortu genuena, berreskuratu. Ez babako guztiak irri barrez korraditzatu, lehen lortu genuena, kaitz bai edo ez erreko ditugu ikasle hoiak ez hoppa <laughs> bai edo ez kaitz erreko ditugu ikasle hoiak ez eta etorkizunekoak ez da orentseskuartean ditugunak ez da ere Ikasleoiak ikaragarri maite ditugu. Gaur-gaurko ikasleak ez esanik ez? Eta etorkizunekoak desiratu egiten ditugu. Erreko ditugu erabakiak egaitz? Erabakiak ez? Erabakiak hartzeko ezintasunak? Ez Ezta? Zalantzak? Zalantzak beharrezko ditugu. Damuak. Baita. Erreko ditugu gaizki hartutako erabakiak? Ez. Gaurko liburu gomendio hause, nola eldunez ni onaino kaitxalin Gaurko liburu gomendio hause, nola eldunez ni onaino kaitxalin minarrena. Otxaiaren hogeita iruan taldearen tertulia behasainen, igartza jabrigian arratsaleko boster dietan, eta otxaiaren e, amaseian, ordezian barrena, arratsaleko segitan, patxizu bizarretaren laranja bat zabortan, liburua mintzagai. E, gukikara garri ondo pasadegu, zuek ere hala pasa izan espero. Ondo, ondo, ondo pasastea da musipotoloan, adenoi, egaitz da torren astean... Gehiago Datornastean astean Ezustekoa Datorren Koldo Zubeldia Eta bai, eta zure ezustea Niri, bai ezta? Seiatuko gara Nola? Lortuko dugu Me encanta Aio, <laughs> datorren astele artean du pasa Erra zenituzten xorginen onordea garagu Erra zenituzten xorginen erratzagu dauzkagu Erra zenituzten xorginen arima ez dara du Erra zenituzten xorginen irri